До того вибираємо з дупел мед, а дичини не полюємо, бо не маємо чим. Та й відреклися від м'ясива. І ніхто за десять років вас не відвідав. Вже казали, один відвідав, але зловмисно. Його Господь покарав. Господь чи ви? Господь. Але гріх, «Несемо ми. Про це розповімо не тобі, а отцеві сповіднику. Чому ж не пішли до монастиря, якому ти хотіла віддати свій маєток, мала б у ньому честь та пошану?» «Господь привів нас сюди», – коротко прорекла пані. як же терпіли холод і морози, бувши голі?» – спитав я. Господь голих нас покриває і гріє своєю благодаттю. Тому не боїмось у зимі холоду, а в літі спеки, пробуваємо, як у раю поселені, славлячи святу трійцю, а в раю одежі не носять. І не бажали звідси вийти? Голизна нам того не дозволяла». Якби з'явилися на люди, голі буші, та й коли, казати відверто, не бажали. Тоді я сказав, коли дозволите і хочете, святі жони, піду в монастир і зголошу про вас, принесу вам одежі і що попросите». Тоді зможете звідси вільно відійти, а коли не побажаєте, запитаю дозволу й в мене, щоб носити вам усе на потребу. Ви ж, як близькі до Господа і в Його милості стільки часу пробували, помоліться за мене, щоб покинула мене хвороба. Бачимо в тобі душу, юначе, сказала пані. Тож, коли хочеш сотворити добро і мати наші щодо тебе молитви, приведи священника. Хай відслужить тут святу службу і причастить таїн христових, бо відколи тут не сподоблювалися прийняти їх, їжі приносити нам не треба. Звикли до того, що маємо, одежу перенеси, щоб не нітили ми священника». Відійшов звітіля зачудований та вражений. А коли оповів оцю ігумену все, що бачив, і що зі мною трапилося, промовчав хіба про спитування, коли ж вони вивіряли мене спокусою, бо то усні було не наяву, ігумен мені не повірив. Але я поклявся на Євангелії, що віщу правду. Тоді він велів мені нікому нічого не розповідати, а що сам був іереєм, взяв із собою все потрібне, аби здійняти треби. Захопили ми й одежу, і їжу з собою, і, зголосивши, що йдемо у потрібній ігумену справі, рушили у глибину гір. Єдине, чого боявся, щоб жони не відійшли після мого відходу в інше глухе місце. Тоді б моя клятва на Євангелії була б плюзнірством. Але втішив себе думкою, що покажу ігумену ту печеру, та й сліди їхнього пробуття мали б там залишитися. Коли ж ми сягнули прірви, я гукнув униз, а жони відразу ж відгукнулися. Пані веліла скинути одежу, а самим дозволили спуститися до них. Ми застали їх одягненими, отець-ігумен сотворив там літургію і причастив їх. Спершу пані, а потім і служниць. Потім ми розклали їжу, але їли вони неохоче, очевидно і справді відвикли от звичайного харчу, а загалом були невимірно сумні. Отець-ігумен розпитував про їхнє життя, вони оповіли те, що я знав. Відтак сповідалися кожна окремо в печері. А що вони оповідали оцю ігумену, я не довідався. По сповіді пані сказала. Одне, прошу вас, отче, пробудьте тут,